Vamos a ver si somos capaces entonces de falar, eh, o oh, ilustrísimo señor alcalde de, de Rivadomía. Muy buenas tardes, don David. ¿Sí? sí hola, Julio. David, hola, hola. Tarda 30 segundillos. Vale, bueno, estamos hablando con... Estamos falando con Sandra, que é precisamente a que nos fixo de contacto co Con xeño de alcalde, non? Sí, don David. sí, son don? a que eleva o departamento de comunicación, do consello de Rivadumia. Ah, moi ben, estupendo. Que está des... Que está además, es, des... Perdón, sí, contame. Que está sí. de celebración, non de 50 anos de, de festa. Efectivamente, aquí estamos celebrando 50 aniversario, de feito saindo agora mesmo a sete da tarde da comida. A sete sete da tarde? Efectivamente, claro, 50 anos non se poden celebrar unha hora de comida Non Hai que, no. Festa do... hay que, hay que Madre. bueno Debe ser que vai acompañada non somente de postres, sino tamén de actuacións, non? sí efectivamente, houve unha charanga mentre estábamos comendo mm. eh, entonces claro, unha charanga, unha entrega de premios Despois de entrega de premios traes charanga O final está rodeado dos tempos de música, de viño, de comida Sí, todo ese, tempo ese, Este precisamente este no, esta, no, no, no, no. esta celebración festa do viño Tinto todos alnés e a exaltación das variedades autóctonas pois pues, ten moiísimo que ver con, con, con, con un traballo enorme de todo o equipo que, que está deslevando adiante esta festa non Sí efectivamente foi bueno, un período de unha organización que levou moi moito tempo le, levou... Ao final de eso, neste neste ano quise quise se facer unha homenaxe a todos ese a todo ese traballo que se leva facendo desde aí 50 anos. Ah, moi ademais é eso, como unha volta á tradición, pero a vez tamén poñendo en valor pois pues, iniciativas novas, eh cousas tamén de actualidade. Claro. E, entonces, intentouse pois pues, facer unha cousa así tamén coa, coa comisión organizadora. Uh -huh. Uh -huh. Que Que se encargou un pouco de deshacer todo todo este proceso. Si, sí, ademais eu teño que resaltar unha cousa que fixestes moi moi interessantísima que ten moito que ver co, co o, o tinto diversión e non agresión. Efectivamente, eh... si sí, foi unha campaña en contra das violencias sexuais de calquer tipo, da igual de que orixe, si de calquer tipo de violencia, Que ao final o que se busca é eso, que no tinto haya diversión e non haya agresións de ningún tipo. Se si estamos todos de festa, estamos todos para pasarlo ben. Exactamente, non prefader, esa... prefader claro, burradas. Claro, claro, é o objetivo de unha festa. Si caldas unha festa, a que vas? Vas a pasarlo ben, vas a bailar, vas a disfrutar. E eso ao final é o que estamos buscando sempre. eso tinto é unha campaña que promocionamos moito, que fixemos moito finca penela, uh -huh. Eh, poxémosle tamén en valor moito en redes sociales. Tamén co, moitas asociacións do Concello de Ribadumia eh, participaron nela, non? grabando vídeos. Mm. Eh, o Club Deportivo. Pues, sí. sí, o Club de Deportivo Ribadumia, por exemplo, eh, saleu publicada a Dele Soxe, a Escola de Música do Concello de Ribadumia, Asociación Smart contra a Violencia Machista, uh -huh. eh, asociacións de veciños, eh, outros clubes deportivos tamén participaron. O final notamos moita eh pois que todo o mundo se senteu moi involucrado nesa iniciativa, todo o mundo quiso participar. Uh -huh. Eh despois outra cousa que que tamén é moi interesante, moi importante, por eso chamaba, era para decir, bueno, pues ese balance de tintos que bueno, de participación de tantos tintos que participaron ou que participan nesa nesa festa para poder ensalzar a, o, o, ese traballo da, da, do, do viño do Salnés, non? Sí, efectivamente. Esto xa vos lo vai contar David porque agora mesmo acaba de chegar aquí a Onda Mín e xa lo explica todo él que fará un moito mellor camión seguramente vale. e a, bueno. a vos de contar el... Moit, Moitísimas gracias Sandra por ponernos moitas en contacto ti, con señor Julio. alcalde De nada, gracias a ti por pa. ternos en conta e por, por querer ser un oco con nos no, no teu programa Pois moitísimo Unha aperta Pois sí. pues moitas gracias Sandra Moi boas tardes, señor alcalde. Hola, Moi boas tardes, muitísimas gracias por atendernos. Disculpe que o incomodemos só un minutitiños. En primeiro no, lugar, para nada, o placer é meu poder que me, que me chamen. Bueno, eh, <ríe> en primeiro lugar, felicitalo por por as eleccións porque mm, volveu a resus... a quedar agora con maioría. E ademais eh, eh, pues 50 anos de celebración desta festaza que paga a pena darlle publicidade eh, polo menos facernos eco cando menos nos, de aquí de, de Cataluña. Sí, pois pois a verdade que sí, a verdade que estou moi contento, moitas gracias, porque de Cataluña que bueno, pois que me chamades, pois a verdade é que é moi gratificante, non? A verdade é que son 50 anos de festa, 50 anos de moita ilusión, de moitos vecinos e vecillas, a verdade é que pois é unha satisfacción enorme pois eso ser alcalde, poder de algunha maneira pois eh eh bueno, pues respaldar esta pesta después de, de 50 anos. Vale. Bueno, eh, moitos viños participaron en, en esa selección, non? Pues a verdade é que si, sí. a verdade é que eh, participaron, mira, eh, exactamente 115 viños de varias estemos as variedades hay que hay que trabajar para hay que trabajar para para convertirla en denominación de origen como debido, ¿eh? por suposto que estamos en ese en ese aspecto tamén, é dicir, por unha parte aquí, pois pues, eh, este ano participaron máis de 115 viños, Caray. do que é a variedade folla de Redonda, do que conhecemos por Tinto Barrantes, claro. e 31 viños do que son as variedades autóctonas. No. Para o Concello de Ribadumia é a cesta máis importante, o evento máis importante, son 50 anos de festa son 50 anos de historia, 50 anos de gastronomía, 50 anos de turismo, a verdade que a, o Tinto de de Barrantes, pues está eh, dando manera, que hablar. Pues está dando que falar especialmente e aparte que estamos nesse paso para regularizar esta variedade para que podamos competir, e que se pueda comercializar de una manera pues o máis eh, correcta posible. Bien, Cada bien. vez son máis vecinos e vecinas, e eh, xente de fora de Galicia que, bueno, pues están interesados nesta variedade e, eh, por lo tanto, pues eh, a verá de que está, demos pasos destes últimos 4 anos, nos quedan 4 anos para terminar de regularizar esta variedad, por lo tanto, pues eu creo que Noraboa, unse estuvo con nós eh, representantes da administración eh, autonómica que están interesados precisamente en, en recuperar esta variedade ao mesmo tempo que pues, ser eh, regularizada. Por lo tanto, eu creo que felicitaciones para todos, por unha parte o 50 aniversario, e por outra parte pues, esa posibilidade de, de que poida ser un viño comercializado pues, eh, donde, pues, vale. pues, donde se pida eh, que para nós, para o Concello de Rivadumia, xa non solamente para o Concello de Rivadumia, é decir para toda para, a comarca para a comarca, eh, claro que sí, para o Solnés para o Solnés. Bueno Lo pasa é que en Rivadumia temo la sorte de que somos os que eh, levamos Liderade. a evento e a promoción e lideramos efectivamente claro. pues, esta, esta variedade. Pois. Noraboa, parabéns, felicitacións. Eh, voltaremos a comunicar con vostede, posto que o tempo aquí na Radio Fixe nos, nos cativo vostede estivo moi ocupado. Agradecemoslle moitísimos estes minutos que nos dedicou. Eh, mandaremos o, o, o audio desta conversa que mantivemos a Sandra para que teña vostede con instancia. Eh, noutro momento voltaremos a incomodálo para que sea un poquiño máis longa a, a comunicación. Moitas gracias e para non ser unha oportunidade que nos chamedes. Moitas gracias, Julio. Unha honra moi grande, don David, a seguir disfrutando. Eh, parabéns a todo equipazo. Moitas gracias e boa tarde. Boa, boa tarde. Arpao e ger París, París é meu larri, París